بسم الله الرحمن الرحیم و اما, و امّا بیان و تبدیل دابل قسم بیان نی دیتا بیان نه و تبدیل ویلی آواز کتابین که اگر صرف باب لپزن دو و اما باب و بیان و تبدیل خدا و نصح چکم آدم جردور کی بگتو والا نسخه سے تسخیشی دائی که لپز دا باب نشتن بلتن باب لپزن جراؤلی دوینا حبر باب بیان و تبدیل دان اضافتی منی دے بیانی بیان دے بایان هوت تدیل ده بیان چې پاره سره ما قبل مبین کې تبدیلی راځي بیا وجهه که سمت دي زیادہ چې دا بیان تبديل څخه ويزه کا ماقبل معنا هغه بدل شي پای کې تغیر پیدا شي فهو النسخه او بیان تبديل دیغه نسخه ده نسخه چې ملاده بیان دی او نسخه په لوات کې په مختلفه معنی راځي په معنا به متر لاځي په معنا د کتابت راځي او ننځو درانه نو کله او کتابت پونه نازي او پمانه دي د دې معنی د کې دي او زه تسمينه نسخه ده ده فديكم ازاليم ما قبل کوم حکم اداري سره شي ازال راشي دغه ازال راشي او تبدیل پمانه نازي نسخه نو نسخه ته تبديل نسخه پونه د تبديل او نازي نسخه ته نسخه چې فديكم تبديل شي ما قبل حکم کې تبديلي راشي او آوگیا اصطلاحی تاریخ قران دے بیانی ورنہ بی سفی دی جنا اصطلاحی تاریخ دا کلو ای شو وجه دسمیہ شو اصطلاحی تاریخ اغا بیان مدته الحكم المطلق بیان المد بیان مد بیان الحكم یا بیان بیان مدته الحكم من العمل والاعتقاد اهل سنت ولا دهل سنت ولا تاریخ دار دا بیان لمده الحكم یا اسلبت ایات اعتقاد ا م نه نام الاول ایتقاد کله اعتقادات نه یو کده عملیات نه نو داده اریب بنسبه تاریخ کده متزلات بنسبه تاریخ داغه چې داوی بنسبه بیان لمده الحكم العملي حکم العملي هغه اعتقادی کې اریب مسخرات له شیدا متزلات خبره دی دی کې یو خبربادت ساته داو تاریخ شو بیان سره لپاره دلیل سره شرعن دلیل چې نس حا صادق ده انصاجائزره مې پاره کې قرآن کې د هغه لپاره دلیل یاغله ما ننسخ من آت اننسه نات بخیر من نأت بخیر منها او مثله لم تعلم ان الله على كل شيء قدير نو که شو په دې باندې خبره مزيد هغه دروست کو ان شاء الله د نسخ اقسام بیاني کې د ايات زاهد کو زک دي د اقساماتو ذکر دی او دم را خبر ولید استاد چې د نسخه د جواز لپاره د ریق قرانه پاک کې آگاه د آیات ده ما نسخ من ادم و ان نسها بیا دی باندې اشكال لازم دی ځکه ور سره سره تاریخ کې د اغه اشكال جوابوم کوي چکه معلوم نه اند الله الا انه تعالی ادلقه فصار ظاهره البقاء بحق شرف کان تبديل بحقنا سو جهت سره اعتراضات راځي یو استراز ظاہر دي چې دا دانش خو بیان نه وي نو صحو دي خبره زاهد چې دا حکم ختم شو خبرم زين درانه ندی ردی جواب کوي چې ظاهر متبادر دي حکم تک وګورو مونږه به شروعو صحیح شو ا دې بیان شروعو بیان شروع شو مچې اوسه بل تک مسخ کې بنسخره نه دا یو ګونه ده اغه بیان بڑے اعتبار سره نسخه تسویل کیه بیان ویل کیه زکه بیان د اظهار د مراد مخاطب تا مخاطب د مراد هغه واضح شې د حکم دی پوره او ظاهر متبادر اگ اگر جدي جاریخ کاری خو د دین رسو د دی حکم لیست یا په د دې اشکال سره بده کج پکانه تبديل په حق نه بیان مخزن دا عبارت سره الا انه تعالی ات له فصار ظاهر والبعد په حق کې شرا سره د دک اعتراضم جواب دی او یو د یاد ساته د یو بل اعتراضم جواب دا ظاهري عبارت د تاریخ نرسو چې د اوګده خبره ذکر کیږي کانه معلومن الی کانه معلومنواله دا دیو یو بل اعتراض جواب دی هغه اعتراض دا چې يهودو د دک اي چاني ظلم دا دي بي بي نووي له سلام يو رسول ملګرو توجدا کارو قبل از توجدا کارو په ټوله کې چې اسلام حق نه دی د نسنا هغه انکار دي او دنا sene د غې انکار پس منظر داوی چې بیا د اغې دین منسوخ ګرځي نو اغې نصره نمنې او د نبي رسول <سؤال> الله باندې به بلل د الله تعالی تکذب کوي الله دې تکذب کوي خبرم زه په دغه نصا غې آیات الله نازل کبه ما ننسخ من آیهن او او بیا آیات څه ته نصا حکمت ته حکمت ته شراب شریعه به تر غوړه ابتدا کې خلق باندې ګرانو نصرت الله تعالی نقصانات پوهیدل دوباره بیارو د دو مستند کیمرې کلو به هر کار مطلقاً منکلو خبرونه درځي نو نه ساينه حکمت دې ردی مثال باسه لکه یو ډاکټر یا حکیم وای لګي نو اغه مریض له دواې ورکوې لاول له کمزوري دواې ورکی چې برداشت کړی چې بدن کې له طاقت پیدا شي نو بیا داغه موافق ورکي وخه وخ وخ نو داغه څنګه جوړي بلکې دا عينه حکمت چې نه ساينه حکمت نه اعوذ بالله من چې نعوذ بالله الله د پته نومه کې او شان نو اغه نه چلي دي نه ویبل شان کوم نه پاون کو. نو نس قاعده د نعوذ بالله من ذلک د الله په دلیل نه دی بلکې د الله تعالی د حکمت بلنه او د اسلام د ابطال د دلیل نه دی بلکې د اسلام د حکمت او د حقانیتو دلیل نه دی حضرمت صاحب او پادشوا وسره وسره د همېشې اشکال شون ور سره د وځهت کوي چې د الله په دمسخ دو معنی دی یو مانا د الله په حق کړه او دو مانا زمون په حق کړه دا, دا الله په حق د انسانو رزق ده الله تونس باندې دا حکم ظاهر دی چې الله ته معلومه چې دا حکم به ټيمپوري د دین رستو ببیابلی نس حدې ته وي چې اغي او ختم کی الله تعالی انکه حقه اجازه پوره مخ کې شته نه څنګه ختم شو مخ کې هوشتل نه بلګره مخ کې نه بل حکم شروع شو نو ده باور چې په حق د الله تعالی کې دا چې کوم د نفس به حکم مطلق دی البته زمون په حق کې چې وګوري زمون په حق کې د خبره د مخ کې نشته دا دا چې الله درجه پوره دا حکم ګرځول دي نو مخ کې څنګه شته چې نه سپهل شي مخ کې شته نه خو چون او وو دغورې چې دا حکم رواني او د بداسي یې اعلان کئ نی نه ظاهر د مست او غره نه ظاهر داغه په حد بشړ کې کاری او دیت مننه حکم راغله رنه وای کې د حق په حد بشړ کې دا وای کې تبديل ګرځي لې اگر ته د دې په حد کم بيان د تبديل نه دوځه ظاهر مست او غره اعتبار سره او د دې علم په اعتبار سره دا کم تبديل لې اگر چې حقيقات او يته د چې الله دا مخکبو ته نه ور دین څنګه د دې پنس روان دی او په دې په دا ودانه کی اوددی او مثال و هو قتل کتل څنګه دا هی وضاحت کو اي اور داني وضاحت ورک لکه قتل تا وره یو انسان را لګید بل انسان قتل کو بل انسان قتل کو اوس د قتل الله حق کې وګره مسری <مسشل> مسله دا عقیدې مسله د ان شاء الله را به چې مقتول میت به اجلې هې ده د میت بن اجلې هې د تقتل نه طبعا نه مرشي وي او الله په حق کې چې وګوري قتل تا مدا بیان محض د اجل له بل د نیټه مخه مخکې د نیټه نوا نوغو کی دا قتل د قاتل چې د حق د الله کې په علم د الله تعالی کې دا دا د اجل دا دا اجل منتحا دا وظاہر متبادل چمیں گا اگر دا گروم ہوا دا اجل وانا دا اجل وانا دا اجل وانا دا اجل وانا دا قاتل راو لگئی دا مقتول بانده دا اگر حیات کٹ کوا اپنا رمزہ انتا ہے لیا حیاتی خلق جالو اگر تا خیرہی کئی گنا اپنا نو اگر چه حقیقت کې وګوري زمون په حقین مسالې دا چې د زړه ټیم کې عقیده زمون غدار چې دا ټیم پر د دوج ونو او مخ ته ژوند نو قاتل ته سزا هغه اکلیفه برابر چې قاتل دا قتل کړ په خپل اختیار سر دی چې په مجبوری باندې کړی ندی الله تعالی په دې قتل باندې مجبوری کړی ندی ځکه الله د علم کې راتل یا الله لیکل کولو سره هغه مجبوره شه ندی لګام مسل مثلا ته باجه بازار ته د 2 لاره لمر تهولیک لمت کاته کې وی لیکل شرکته ته د بیل ارزه نه کټلیک او په بیل ارزه نه بچ کیږي او ته په بیل ار په خپل اختیار لری کاځه دا استادونه کارتن خو دا اجل لیکل دی نو په دې سره کاتن مجبور نه کېږي کاتن کتن خپل اختیار سره وکړه نو دا نص هم دا که سنجید کتن الله په حق ګویا کې بیان د ضد اجل اځمن په حق ګویا کې دو سوق تبديل او تغيير د مقتول پر زندګۍ نو دک مثال د نسوین دي څنګه مثال دک چې د کرنګې نه څنګه دا, دا, دا, دا, دا, دا الله په حق سره بیان د مدته حکم او زمون په نسبت نه وایي چې تغيير او تبديل څنګه چې د قتل پرسن د سره کې د الله په نسبت نه وایي چې بیان د مدته أجل او په حق دک په حق زمون را کې منورو نو د تغيير او تبديل چې وایي چې د مقتول حيات بدل کوه ته حيات نه مرګ طرف ته بوته <تصفح> و دې ځکه یو امر تبديل وو نو نسخه هر دي بيان تبديل دا ان نسخه دا ونص نسخه چې د پی حقي صاحب الشرع په حق د صاحب الشرع کې بيان دا بيان دې لمده الحكم المطلق دا برد اغه حكم چې اغه مطلق بيان د حكم مطلق اده مطلق پېځایې دا بیانې چې توقیت ورپسې عبارت کې راځي نو مطلق په خپل بيان ورونه ورپسې ومحل حكم دهږي نو مطلق حکم چې تابيت کې تګني او د توكيد کې د کوم مطلق کې الزی کنا معلومه او د الله د نسبت باندې معلوم او الله په پته چې د قضيه پورې کنا معلومه اند الله تعالی الا انه تعالی لکه الله تعالی چې اتلکهم مطلق ذکر کړو بلا کې را نن ته ذکر کړنه پر سره ظاهر هو البقاء نو او ګرځید حکم د ظاهر د حکم البقاء بقا فحق د بشر کې د انسانانو کې نو فکان الناس وشرا نسخه تبديل پا حق زنوکی او بیان محص شو پا حق دا صاحب شرع دا اللہ تعالی کی او دا نسخ جدہ قد قتل دا وبرزی دا پشان دا قتل فا انہو بیان محص دا اجل دا بیان محص دے دا اجل دا, دا مقتول دی نیتے حق دا صاحب شرع کی تغییر و او دا تغییر او تبدیل دے في حق ما پا حقو پی حق القاتل پا حق دا قاتل کیا پا حق دا انسانانو کی گوئے کہ نو چې د ویر او د حيات کټ کاند ته سزا ملاوي او تاسو نه ویښته لږه نشه دا نه ته بدلی نشته اگر الله دا غته ورې مقرره کړل او نه ته لري نشه او په دې اختیاري او په خپل اختیار سره کړل دي و محل له حجم یکون په نفسه محتمل لید وجود او عدم نسبه شو, لعاوی تاریخ تیر شو. اعتراضات و جوابات و دجواز دلیل بسی دا محتمل ام او جوابات او د جواز دلیل دار کسي تقریبا پنځم بحث ده چې د حکم محل کې راضي ده نه سي محل نه نه دایې دا په داسې محل کې په داسې حکم کې راضي چې محتمل للوجود والعدم ده محتملنا مراد مشروعيتهم قابلي او دایره مشروعيتهم هم قابلي لکه کفر د اده چرينه مشروع کي په داسې شيکرات له دکو پر ناجایز ناجایز ناجایز دکو پر چر نه منسوخي کیږي او زمانه راشي چې ادمه جواز دکو پر دمنسوخ شي او کو پر دیم سشي جائز پات شو دکرافه مکبه نه کو پر جائز نه د ظاهيري کلمه سره پجبو باندې ویلې دزام بچو نه نه دا س حکم چې چر مشروه کيده نشي نه تاغه نه سن شي راځي چې مصلحه دواله کوي نو چې ا همیشه نامشروه دینا مشروه نه مشروه حرام حرام نه من نسخهږي <النسخان> پر ازي نه د ولي حلالي بد نه حلالي نه لكوفر ایا لو حکم داسې دي چې هميشه مشروع, دے. مطلق مشروع دے. و دي نو په دې کې د نسې مطلب دا چې مشروع شي باندې اوس لکه مثلا ایمان دي د الله تعالی ذات او صفات دي د الله د علم اعتقادات دي د الله تعالی د پیغمبرانو باندې عقاید دي او غیره و اقاعد دی وغیر وغیر. نو دا داسې احکاماتي چې دا اس یو زمانه کې غیر مشروع کې دي نشي نجائر مشروع کېدلی نشي نه په مشروع احکاماتو کې د نسخه مطلب خدای چې دا غره مشروع شي او په دې کې مشروعیت د سره به راځي نه مليhazardous نسخه په داسه احکاماتو کې راتللی نشي نه پته ولګي دا چې نسخه راځي او په داسه احکاماتو کې راځي چې هغه کې مشروعیت مراد لشي استعمال د مشروعیت او د غیر مشروعیت د دوار وښي خبره زموږ ترال لهدا چې کله دا خبره شو یو خدای یو شربولا شي چ حکم دک وی دوه جهته را دا نو چې ما تبدیلی دنه تبدیلی وبکه الله رازي چې دوهم جهته احتمال پکې کې دی دوهم هغه دا و چې دا دوهم جهته احتمال پکې الکه دشی چې د تایید او د تایید کېد بکینی کدا کیودات محتمل حکم ده حکم یودات پکې داسې لګیلې چې احتمال پکې اوسې او پاتې چې بل احتمال پکې را نو بیا نو خو تبدیلات وېده کې بیا تبدیلی ناراضی لکه مثل مثلا مثلا کید پکید توقیت دا وقت کید پکې لګیدل لکه اخبارو کې مثال له نذیر پښ کوم مثال نه پښ کوم لکه الجهاد لازم الیوملقیامه کید پکې تر قیامت پورې مده کې اوس نه څرادل نشي توقیت اگر چې جهاد داس یا حکم د چې محتمل له مشروط غیر مشروط والا احتمال لري خو دلته پکې اوس کې واسیر راغې چې اوس د دې کې دروازه دګ یو احتمال پاتې شي بل احتمال پکې راتلی نشي د کډ کارونکو نفسه حکم محتملو هکې داو کو چی احتمالیت مرتفع کونه په داسه حکم کې نه سره راتلی چې جهاد نامشروح شي زمونږه کی. یا کې پکه د تعبیب دی کې پکه وسېړو تعبیب همیشه والے لکه خالدین فيها ابدا دا د سريحي کې دغه مثال کې پکه نص موجود لکه مازن الای ملکې صحیح او در مثال <سؤال> د <سؤال> سریح کې دفاله د خاالدي <سؤال> نهفی او په خبربارو کې د جمت باره ک چله اخبار وې د جنتیانو یا د جمعیانو نو خاالدی نه فيها ا سر نو جمت باره کې د تلل راتلل دا مختلف لي چې مشروع مشروعیت او عدم مشریت کې شي اوس کې دلته کې دا سر چې خالیدی نهفیها په کېرا شي حکم کې لحاظه اوهغ کې بیا احتمالات دکې حتی شو شي یو احتمال دکې همیشه لپاره شو لہذا نص هو تبديلات او اسمه کې تبديلی ناراضي نو یو خدای د چي توكيد يا د تعبييد کې پکه صراحتن یادارې چې توكيد او د تعبييد کې پکه صراحتن او نص نشته خداله لته تاغي کې کی کېد موجود دي لکه اوس هم به زمون دي نه احکاماتي دي چې د نبي اسلام په حيات کې نبي عليه شو و اوس کې نص اندراجي ويوله نسخو بیان له جانب د الله نه دیګنه باغې سره لهسته ان شاء الله تفصیل کیږي په اجازه نسخ حقيقه نه و شرط وګړه خبره کی خو ظاهر خبره عمد کنه چې نسخ راځي په وحي سره وحي مدلو سره یا غیر مدلو سره چې نبی عليه السلام په پات څن دروازې بند شي د وحي دروازه بند شوه اېد وحي حفيظ سنت دروازه نه بنده شو نقص یا سنشي کېدا سمره شراي چې نبی السلام زمانه کې دا به عمد کسي او دکسي وي دیک دلالتانه خبره موجودات چې نبی اسلام صلی الله علیه خاتم النبیین دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدي نو ګویا کی یو کې طرح اقیم الصلاة سره ابدال نشتا حدیث سره دلالتانه دا ابدال حکم موجود دی زکه نبی اسلام نشتا نو دیس باندې نسخات لې نشي لا تو کېنو اتلې چری نشي زته پیغمبر نشتا وکی په پیغمبر رازي سنت نشي راتله بیان پیغمبر دی نو دلالتن یا کې پکی نیوی امره پدشوه دنت کیو بحث چې له شي عام تور د مثالونه چې د پښتو د مثالونه د اخبار ورک اخبارو کې هو کی زب لازمیه مثالونه د اخبار ملي پکار د خبر خبرم ځینته د هو د اخبارو دار کې مثالونه د مسلته یو خبر دته اداسو او بیا منسوخ نه تر اداسو نو دا مثالونه چې د پښتو د اخبار مثالونه د اخبار کې نسخہ ناراضی نا سچ راځي په انشائي احساناتو راځي دا کوا مکا اچو کارشه دغه دارو کې د توان داسې او بیا ویني چې دا هکېसेप्शन اوذ بالله من ذال یو مثال نه حسیني یا جواب فدین غسه سان ځم خلاصول ولا جواب ده چې بس دن مزير به سره دو پيش کې چې دا کس مکه د تابعدا بغاده او دغه ري دغه مثال مې پيش کیو نذیر پيش کی صرف د مسلې د وضاحت لپاره انور دانو دا چې د اخبارو کې مثال بارتی. اجن جوابدار د باز تا کوم مثال بدل لا تقبل لهم شهادتا ابدا لا تقبلو ما هذا ان شاء شهادت مقبله قبل لا دې کې نسخ راځلی شو د پاسې کو شهادت قبل کې خب بیا ور پسې د دل دقیقات به چاره راغې حد ولا برکه لا تقبل لهم شهادتا ابدا حد کی والی شی صورت نور ونا مثلا جلد وغیرہ تا اولګې دو نه الله وي چم نه قبل یوز دې احتمال لري چې کوم لهغه ابدا نه کې دراغه د پربازو مثال او د تفصیل باندې ځان پوهه بیا د اصولی دلتا کہ دی نو دلته مزید دم تفصیل کولای دي چې نسخه په مازی اخبارو او کې او له کوم مزاره والے اخبار به نه پاغي کې راتلی شي بیا مزید ترکه والا بیا بعضو بحث پدې کې دا کړل غي چې کوم مزارع والے اخبار دې نو هغه کوم یو کې د احکاماتو بیان او یو کې د واقعیات او د حالاتو نو چکم کې د احکاماتو بیان دي نو په هغه کې خنصرات لشي تر بس نه دن پچې نه سلاسته کورو صحیح شو یا د نور چکم نور ځای د احکاماتو دي او هر چغیر غیر د احکاماتو دي مثلا مثلا د واقعاتو خبر د قیامت کې د کافر ته پدې 10000 ملاويږي نو او جنتی ته بدامې لاويږي نو پدې کې نسخرات لشي دا دګې کې اګه او تفصيل دې تاسو به دا مسله اوریدلې یا به وره یدی کې چکم جنت والوادي او خبر الدين نو باز وي اغي کې خونشي راتله او به انسان ته ملاويږي خو چکم نوز آ... چکم الله تعالی وی ویلي دي چې دا عذاب به ملاويږي نو اغي کې هو نسخه خپل راتله شي چې الله غوړ نكي یدي کې یدي اختلاف د جزااب نو بازي د خپل وعید دا کې دی دے خپل وعید تعالی تعالی باندې ناجایز دے خبر هم انترا دره لګا قیامت دنیا ته خو نسخې نه شي راتله د آخرت بارے کې اګه خبره کوم د نسخې خبره د کزا کې ختم چې مدارج چې کوم احکاماتو سره اړیکه ساتي په هغه کې او چې کوم د غرو احکاماتو سره اړیکه نه صح نه شي راتله رات خدا بیا وزن د مسلې د اګه د نسخې نه علاوه خبره کوم چې کوم الله تعالی د قیامت بارے کې خبرې نور کړې ده چې دا عذاب بینو یا د مسلمان برکه بل ماضی د عذاب نو ایا د ازاب باندې هم لا محاله ملایږي او ملایږي به نه بازوی دا بل لا محاله ملایږي ولې دا به اکیزه بشه ځکه الله ویل ملایږي به او چې ملال نشو دا خپل خپل واید کې زده او بازوی خپل واید د عین کرم الله چې د ازاب ملایږي او الله تعالی ورنک نو او دا عین شوه کرم شه نارضان نه مساله خپل واید ته الله او که اجازه نه ده یو ازاب وعده او کړ په عمل باندې نو بازوی دا عین کرم او بازوینا داکی زب دے نو کسا دے چی دلالتن او دلالتن یا دلالت کے دلالتن کے پکینی کسائر شرائع علاکہ طول شرائع اللتی آم شرائع کو بیزا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بسکلیشو دے پاگے بانی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرطو من عقد دلکل بے دون اتتمکن من الفل خلاف المتزل دا اکتا تاریخ چیم اتقل او دلتر آیات کے ت ده حکم ده حکم عملی ده کې اعتقادي به اهل سنت او اووی بیان ده مدد ده حکم ده حکم عملی معتزله د کې اوس دوار کې اختلاف ده د کلمات ترجمه ته ضرورت نشته د چي شرط د نسخ لپاره ده چې انسان دومره قادر شي چې داګه اعتقاد ساتي بس بیا به نسخات لشي دا ده اهل سنت والا مسلک ده چې بس دومره انسان قادر شي چې دغې اعتقااتو سا نه خپراتې شي چې دومره به انسان ته خبر را رسې دهنا خو ننسخ نه شوه او کمم د ته راغې راوي نه رسې را را د نوطغ با نهکم دونې حکم د راغللی به د ح ک د دوین سمن سووک خبرم زه انتالله نو دومره د پررا شي چې دومره د کادر شي چې ل کې رالي چې د الله خبره ده او دا د الله حکم دی بیا من سووخ کې او که دا سمی د دوه اللاه نخ نه شي اما اوته زل نه چې عمل پ کمم سکم انسان اوږي نو دا اوی ناروستوک دا غینس قرارداد لیش خبر همزه هم ترا لگا ازمن لپاره پدې خبره باندې چیننس کي لپاره تمكن شرطه دا غېره پر سرت دا, دا غېره لپاره من سر دلالو او هغه باندې چې ګوره یات څه پې چې عمل د بدن دا مستقل مقصود دی نو عمل د بدن نه اصل مقصود یی عمل د قلب مقصود دی دا غوره مستقیل عمل نه بلکې د بدن ولا عمل خو دزله دا عملنا نه اډمو بغیر متبر نه چې اخلاص پکې نه عمل له اعتبار شته صحیح شو او بیا د دین موږ کله هم ترګیو کې چې د انسان ایمان نه دا ورته پر اعتبار شا او ایمان او د زله عمل کې د بدن عمل نه د نو اصل اعمال چې د زله ولې د المؤمن خير من عمله ان يد چې د عمل و لنیتی د عمل نه بهتر د حدیث کې ذکر او بل ایمان اصل الاعمال بلچ اخلاص په غنی اعمال نه قبلګینو پتہ لګیږي چې اعمال دوه قسم دي یو زړه نه اعمال او یو بدن ول اعمال دي خبرمزه یंत्रه لګنه او زموږ لپاره دلیجه او د میراث پښتو باندې نوې سره چې به صح حدیث حوالہ ابن, ابن کسیر رحمه الله نقل مختلف اسناد سره او مختلف روایت سره سبحان الله دې اسره دې دغه ځای کې را نقل کړي دي طاری دې دا په ټوله روایت شوی دی چې موجوده چې ابتدان الله تعالی نبی له صلوات والسلام تا د پنځو ستمنځو حکم کو خدای موسی علی السلام په قبره نار اتروري دایو تا کوي چې نیسب بس موږ په پاسه دغه غمنه شارهسته پنځو ستمنځو هغه ګم کنه بس موږ دغه ګم دانو واستراځه لکه چې موږ کو بیا کنه سورځه چې موږ کو اگر غره درنه اسواده تلین درځه به جماعت وک پکو له درنه موږ او کله کو له ګلانګاره الله دې سره خوګي نبی علی السلام ته واپس کیږي دا نشي کوله خپل امت باندې ډرای کړی دا ای کوله نشي واپس کله زار آزاد باز روایت کې 15 بازو کې لس کمیګا کمیګا کردې په دې چې 15 نو تا ار پرات الله تعالی وزدا دي 15 خو ثواب به 15 وستی ادا ختمي کیسه له الله طرف بیا مصلی علیه وسلام بر رسول په نبی علی السلام چې دا 15 جوړ ته را بیا کړو دا خوان کړو دوار هله اخره کې دا پینزه پاتې شي په دې باندې سواب د 500 دې یو پلس ته خبرم ځاې ان انا کله کاغ تابع باندې موږ تاسو ته 750 میز راکړي به هه نه نه دې کړي چی چا نه کړي نه به سره په نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لم ده د نږدې موږ یې نور سره چې دا الله حکم دی تکادې ډول یې صرف تر موسا علیه السلام په پوره راغله کیدای په دا ډول راولم ما نه دا او نسخه پر را لګنه سو بیرې پنساله سو دلالت جوړ شو بلاب بیرې پنساله مېږي پیز راواله الهلس راواله چې بلاب دی لږی خبرم نه پات کرا چې نبی صلی الله علیه وسلم بعض په دغه زمون په کې نسخه شو مو واجب نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې نسخه زمون په حق شو دا حکم چار لپاره د ژوند لپاره هم هغه ته موږ خو به نه دي وچی نسخر عزيز موږ ته کنه ام په پیغمبر باندې راضي او که د پیغمبر په حق عزمو پاک خو له راضي موږ نسخه به بیان پچا نه اندره جي په پیغمبر باندې پیغمبر ایتقاد ساتل مزداګي نرست نسخرل نو کزمن لپاره مضبوط دلیل دی خبرونه اندره نه د یاد د درید د چې نسخه د سنت په بیان د مدد د حکم عملی او اعتقادي دواړه ته اپنے مطلقہ عملی اعتقادی بده یا شرط او شرط یا تمکن قادری دل دی د اګه اکیدی زمنا په دې زمونږ باندې دونه تمکنه او نو چې څنګه طاقت را راکندي من فعل د عملنا خلاف للمعتزله په خلاف ځاننه د معتزله باندې ولکن بين الجمهور ان القياس لا يصلح ناسهن دغه بلا مسله جمهور کې په دې کې اس اختلاف نشتا چیسی ناسخ نشکیلی قیاس یہ لکنہ قیاس ناسخ دی کتاب اللہ نشکیلی جگہ ځکه رائے لائے پرائے سر تی کتاب الله منسوخ کولی نشي دادی الوجیح علی رضی اللہ تعالی لو کان الدین و بیر رائے لکان باتن خف اولا بالمسا کچر دین پرائے پر و سرائے نظاہر نتوادر دائے دا تلیت رب تجر موزی کمیسی اغزمکی سر لگی دلی نو اغم نسخ کول پکارو حبر امج او دا سمور اقواله د صحابه نه درایه بارګلی چې د قران په مقابل کې تر چلو نه نشي نو دا ازهاب دلیل له او دا رائے ده او قران اقواله سنت د نبی له اسلام تو سلام اقواله نو چې کله سنت د نبی له اسلام تو سلام اقواله او دا قرانګي کتاب الله اقواله اجماع اقواله نو دا یو شی د قرن اسخ ګرځیدل نشي بلکې تر دې بوله چې قیاس د ته قرن اسخ ګرځیدل نشي اوګستاسو یاد درازینو مونږ یې په باستمو અરزې کې چې کله کې اسانه ګی تعارض راشي نیوکې اسبند منسوخ کولې نشي بلکې الته کې دیو کېاس لا د زلمت وراثت سره چې ګنده قایص ترجیح ورته یو کېاس دا کلیبل را ترجیح دا خبره نشته تعارض بواس کې یو به منسوخ شي یو به ناصخ دبل شي خبره نه تراله بلکې سبو کې یو ته ترجیح ورکی کونس ها نسنګ چې دا نسخه د د د تعارض فرع ده چې الفت کې دا څه نشکې دې نو دلته کوم څه کې دې نشي ولې هغه کیاس نه کتاب الله تعالی او سنت رسول الله تعالی د اجماع پر دا غینو خواځب ته او د خپل ځان لپاره خپل ملګری لپاره اگر چې هغه سره مساوات او برابري لري کو الفت کې دا خبره مونږه د فرع تعارض د نسخه تعارض کې مونږه ویلې چ یو وا اغستنه شبل وا ری خدشه لہذا در کوم داسه کېدنه شي چې کیاس کیاس ته پرسو ورځي ناسخ بلکې د وراله یو ته ترجمه ورکو شي ولا خلاف د الجمهور اصلاح نشته په مذهب جمهور کې عمل کیاس لا يصلو چې کیلاس کیاس صلاحیت نه لري صلاحيت نه لري ناسخون چې د الناس شیدو سشد عبد الله سنور والو نه د کتاب الله نه سنت نه اجماع نه کیاس اخر وکفل اجماع اندهمله ان الاجماع عباره عن اجتماع الاراء یلکه څنګه کیاستنه ذکر غي د اکثر بنیسمانه اجماع دا سی دا اجماع به شهه پران ناسخ کړي نشي ولی یلکه نو کیاس نو اجماع سره خو مرکب درای نه د کنه نسنګه چې موږ الته کتاب الله لپاره ناسخ نشي کړي نشي معلومه لراه چې د دې د حکم کې اوسه پورې سچ حکمت او اوس ا حکمت نشته لہذا دا حکم ختم کا رائے دا الله تعالی کتاب دغه حکمتونه معلوموله نشي د نبی علی سلام سنت او وحید دغه حکمتونه قیاس او رائے معلوموله نشي چې خر خطرخه چې بزا حکمتونه دې برو او د دین مخ کې نشته نو چې څنګه قیاس رائے دا ذکرانګې اجماع درال مرکب دا لہذا اغم نصحه کې دې نشي خبر هم ځه په نه او پد د کتاب الله او سنت په تارانشي کېدي او اجماع د اجماع پر کېدي شي کنه اجماع با کی کی. اجماع پرم نشي کېدي ځکه اول اجماع حق د کباتله نه اجماع په باطل باندې کېدینشي ټول راجم شي ټول کې جايس کی په باطل او جنا او رواجی او په ګناونه په شپانه اجماع کېرینشي نه اجماع له محاله په حق باندې ویني نه چې اگر اجماع په حق ته د اغه د اول د منسوخ کېدو مطلب شي او که هغه په باندې نه د سره کړو اوکا او پا حقا دا او دام پا حقا دا نبیا اغا اولنا اجماد دینا اولاد دیسانوینا زکا دا اغی خالکم با متقدمینی اغا با بہتر اجماوی اوکا ته اگوری چیار اجما مستند دوی سندتا او سند بخامها کم سے کم خبری واحد دوی دا بحث بین شا اللہ توضیح تولیو وغیرہ کی نو بعد باز اکول ہما کتلینی زیادہ مطالبین نیتا کرا اندلاک سر ہوئی نو شاید چې د بازو پنځ باندي اجماع غا نصيحه کړي چې وجه داګي یاده کړي چې اجماع مستند نست خبره واحد تک کم سه کم داګي لاندې با یو خبره واحد وی جاګي په پس منظر کې به اجماع شي نو ګواه کې ظاهر متبادل هو ارادي کو چې وی ته نو لاندې سند ده او نست ده له لهازه دا چې کم سه شه کم سه کم به سنت داګي باندي منسوخه کړي چې لاندې خبر وي کتاب الله او په خبره سر منسوو کید شي او کم س کمسلنت په منسوخ کې دی شي خبر د بیاوار اکثر اوطرف تزو د اکثر په ننس بانډې د آرادي نه نه به کتاب الله منو کې دی نه په د سمت در رسول الله منسوو کې دی شي او نه په بله اجاد دللی م بیا اپ منسوو کې دی نه شي خبره د لگا را او ګو کیاس مقابل کرا نی کیاس په خپل ځای راځي راځي سره نو څو کیدو څخه ګټه تاتي نشوا زکه بیا او بیا دلیل راځي دا چې مقابل کې کیاس ته کیاس له په مقابل د اجماع کې د سره اودو اعتبار نشته یو طرف ته اجماع ده او بل طرف ته شېمس کیاس نه اجماع باندې کیاس کید کید کولو په مقابل کې کیاس د سره غسته نشي نو طرف اجماع ده خلاف د اخو خلاف ایجماع عظیمه شو نو کیه سره په مقابل کې د سره ابو راتلی نشي او دانو په مقابل کې راتلی شي ځکه کده ارادي او اه نست وقذال الاجماع او دا کننګ ایجماع داناې خمی شي کې دی ان اکثره هم پنیز د اکثر وغاناندې ل اجماع لاجمازه اجماع عبارت عبارارت د عبارت ته انېاجمال ارا د جمع د آراونه ولا خللي را او مد خلنی شته د خلنی شته د کارار درائ تم معرفت د م حیت د او د کور ی پیششي په یو حکم کی صیح شو چې اغ م حیت دقی د الله پنیز د الله دی دا الله تمز داې د حکم یو منتاله وس عطله او را دان چې په جنده جدا منته تر دي زه پورې حسن او کبا صلى اذا عند الله نهاد سلام تعلق تو ان ما يجوز النسخ بالكتاب والسنه تجوز النسخ بما بالاخر سلو صورت النسخ رازی نسخ الكتاب الله بكتاب الله سره بالاتفاق جائز نسخ السنه ده او نسخ ده کتاب ف حديث سرة او صخد حديث ف كتاب الله سر دا دو صورتنم جزدي س صورت خدا عند احنااب سلو رس جائزدي عندل احنااب جائز او دا جكم نسخ د حديث الله او د الكتاب اللهتحديث د رسول الله ص الله عليه وسلم دا اما مشابي رحمة الله وتعالى عليه نريدل ديك كر ق اباره توقشي إ نما يجد نصف بالكتاب رسنتتي او جز نسخ الكتاب. وا کتاب سرا او د سنت په سنت سرا کې بل کتاب په لیکه بل کتاب کتابه جې نسخ اجازه د کتاب په کتاب سرا او سنت د سنت او د سنت په سنت سرا ويجوز نسخ حديث ما او اجازه د نسخ یو د دې دوالنه بالله اخر په بل سرا د صورتونه وقال الشافعي له امام الشافعي رحمه الله لا يجوز نسخ اجازه د احدهما په آخر سرا لانه يكون دد غدلیل لانه يكون شيخه په سیله مدرجۃن وسیلہ مدرج وسیلہ طریق لانا مدرجۃن الطان دد طریق اوغری الطان پتا انت الکان دغه هغه دلالو کې یو دلیل دی نورم د هغه بلاد لای یو دلیل د هغه باندې چې دا هو نوذ بالله من ذلک الله حکم ویله پیغمبر نشته نو دا هوغوای کی پیغمبر د الله تکذیب کئ تان کئ د الله په حکم کې تان کئ نوغوای کی دا الله تکذیب اګه پیغمبر او خبره کړه دا قران وي دا خبر انداسي نه دا نو ګوې کی الله تعالی وختل پیغمبر په غزیب کوي چې دا د خبره صحیح نه نه او نعوذ بالله من ذلک یا دا لازمی کی ته اند الله په خپل پیغمبر یا د خپل پیغمبر په الله باندې او دا خبره په دو صورتونو کې راځي چې نسخ د کتاب په سنت شي د سنت په کتاب شي لہذا دا دواړه صورتونه ناجایز دي دا دواړه صورتونه څه شي دي <تضحك> او دا اغربند دلیل اغدا کوي چې مان نسخ من آیه اننسها نات ب خیر منها او میه نه سنت <تضحك> نه د اغی مثال کې دی شي او نه دا غینه بهتر کې دی شي الله د ناسخ راولو او ناسخ د کم س کم د منسوخ سره مسائل یاد اغنه بهتر تر <تضحك> کوي <تضحك> اره زين کراله دا, دا دلیل اغه دکره نو او بالدلیل دا اغداء لتو بيین للنس الله تعالی لی لتو بيین لنس مانو زلیلہم نو دا خو بیان نشو دا خو رفشوا پیغمبر حدیث سراد چی کتاب اللہ شو مدار په کتاب اللہ شو او دا بیان نشو او بالدلیل پیغمبر لی صلاة و سلام بارا کی اللہ تعالی لی خلکو ته او آیا خلکو ته او چې چی ان ابدلهم من تلقاء نفسي ما يكون لي ان ابدلهم من تلقاء نفسي زمادہ طراد جائز نه چې زه د نظام لپاره د الله کتاب بدل کم نسخو دغه الله کتاب بدل لید امام شدی رحمت الله علیه بل دلیل نه اور د کرانگی اغه استدلال کی ګوره وی حدیث کی رازي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته په خلکو زمانه روایت کین چې زماره درته حديث روایت کړی شي ایذار ویلکم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله موافق كتاب الله وما ومخالف فردوه زماره حديث په کتاب الله پې شک کوي چې موافق شي اخلو چې مخالف شي نو رد کړئ دا نه وي چې كتاب الله به منسوخ کې خبره نه ده نو په دې حديث باندې اگر استدلال کوي او یو دلیل دکشه چې یو قبل نه ساکه نپتا انشا تعارض الله ته امر ده په امر په نازل دا داغه غد لایلو زمونږ څنګه سلو وروه صورتونه جائز دي دا چې کم متن والا صورت ته دم متن والا صورت نه تقریبا تقریبا د پمتن کی جواب کوي د تو اندي صورت نه خبره نه تراله دا غي نو خو متن کی جواب کوي اودنورو د دلایلو نو جواب نش جوابونو ته ضرورت نش ته به خبره ډیره وګ دیږي خبره نه تراله خبره دیو کتاب د مثل والے مسله دا خبره پیدا کړه سنت کې دا حکم راشي چې د هغه کوم د نس اگر چې قران او حدیث رسول الله هغه اجازته نه رسی نو مسلیت یا خیریت دا کنه پټې ده ها لتبین للناس متلب مفون مخالف تر والا هغه څه مقول او نصخه په خپل بیان کې نه نه څو په بیان منغو وی چې دا بیان حکم دی خبره زنه دراله او دا چې حدیث کې هغه پیغمبر صلی الله تعالی و پر سلام پر موږ حدیث په قران باندې پېښ کې کوم موافق شوغله کوم مخالف شو را دیږي مخالف مطلب دا چې د بنی اسرائیل او صحیح نه داغه مطلب ده خبره زې انتره لګنه داغه مطلب ده چې حدیث صحیح نه او مثلا کتاب الله آیات ته منسوخ کیږي نو نسخه مګر دا مطلب نه تر تکي کې د نسخه بیان نه دي صحیح حدیث او د حالت صحیح دي علت موضوعي وغیرہ داغه په نو دا ټول دلته تکریبن دلاله را کوم زوري دلالي او پات شو زمون بللي يا نو زمون به پاره دليله دا چې په مکي النبي عليه صلوات و سلام مکه ته حکم محكوم کعبه ته محكوم نه را سره د نبی عليه السلام په حکم سره په کتاب الله سره نه خبرم زين تراله او بیا د منسوخ شوه دي چې کله نبی عليه صلوات و سلام راغې نه د کتاب الله سره نسخ راغله نه نبی عليه چې کله مکه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله مکه کې لکم تر په مقوله کتاب ته په کتاب باندې ثابت خبره ده کتاب الله سر ال تذکرہ کابه او بیا چې مدینه ته راغله په قرآن کې ټول آیتونه ولټاوه بیت المقدس تم قبول لپاره ده ثابت ده په سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم او بیا نسخته راغله چې بیت الله تم قبول په وجهه شجر المزماره ته کتاب الله سر راغله او نسخته سنت را لپچا سر کتاب کتاب الله سر خبرم ځه دراړم زه هغه د پران هغه دک مثالونه په قران کې شته نو کنه ناجایز وي دک مثال باندې او ګورو ته پیغمبر رسول الله مسکو او په مس کې تلاوت کو سورتی مومن لیست یو آیت نه یې چې انسان دې ته ویته چې رسول الله عليه والسلام نو آیت ترش رسول الله عليه السلام چې سلام جوړ بس او ته علم یې کوم په وای او به سیو نو نو موجودو او به نبی رسولان ته دی اوزو مرسل الله نبی رسولات والسلام د ہدایت ته ټول یاد نکړه او رسول الله ما خدا ګمانو کچدا ومنسوخ شي زه ختم شي به نه از ګور قران کې دا بیان نور راغلی کینارته به ته چې په قران راځي چې نبی له سلام ته وختلم کته او ضرورت نه هو پته لګیږي چې دا په ذهن کې جواز بغیر به کتاب الله نن د نسخه کې ده شو عبید نکاب ته ځکه وي شیا کېږي دا په نبی له سلام ته سنت سره منسوخ غیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې نبی علیہ السلام د دنیا نموه الله تعالی ریبی بیان حلال کړی دیشته مې مبارک راځم څنګه دې نارسته سره کتاب الله کې را خبر اره عائشہ سے پرمایي چې دنیا نه او نبی علیہ الصلات والسلام داسه حالت الله د نبی علیہ السلام لپاره نور بیبیانه مباح او تاسو وینئ په قرآنیو سره چې کله صلح هکړه په صلح هدیبیه کې دا صلح الحفا چې تاسو خو دې موږ طرف ترا진ه و تاسو څه کو راو پسکاو حالانکه بیا په قران کې دا مسله وه الله تعالی دا بیان وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په علم توونه مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار نو البته شرط لګیدل په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره بلت نصخره لپاره سره په کتاب سره په دغه زمونږ دلیل تاسو فرهایو دلیل متن کې شوی نه دا هغه دلیل به جواب کوي متن ول د دلیل دا چې د حق تعالی د الله د پختل په امر او تعالی په امر د الله تعالی په کتاب نو جواب د اغه نه داده چې دا تعنده د الله د طرفا د جایز دي چې پختل باندې د خپل حکم مدته بیان کړي او چې څنګه د الله د طرفا نسخه د کتاب الله په کتاب الله باندې جایز ګڼي نو دا په دیور کا د الله د پردان دې چې پیغمبر ې اختیارو کې چې د حکم د اخیری مدت څکه بیاک دیکه توشته سن چې الله تعلا د خپل ک بیایان کول شي چې مدت انتي مدت بیایان ته د کرنګې دا, کولی شی مدد مدد دا, دا اختیار پیغمبر ته نورکلی شي چې د اخیری مدت بیاې اوکل او پهقرآ کې چې کوم راتونونه پهچ بره ته په پمبر داته اگر چې د الله طر بیان بچا بیایان پیغمبر چا ک پبر کوو سن چې د الله د طرفه په ځو نه سره کول شي نو په یوه حدیث سره هم کول شي یوه حدیث مطلب دا چې الله تعالی ودا اختیار ورکی او ته ویچي دی بیان نو واخ شه دا وان ان نقول او من غاوى ان نصح بيان مدته الحكم نصح بيان لمدهه حکوميه او جائز للرسول او جائز د پیغمبر لپاره بیان د مدته د حکم د کتاب من فقط بعيسى ز کنه وی لسلاۃ و سلام لګل شو د مبینن بیانون کده الله تعالی کا وجاز اودام جائز دا اہی تول الله چې الله ورواړی پیغمبر تا بیان ما اجر علی لسانی رسول الله بیان با کم جاری دا هغه شی چې کم آیته نه جاری کړی دی په جبد پیغمبر نو دا هغه بیان ښه تور والی پیغمبر تور والی چې ته منتهال مدته بیان کا وجائزن او جائز دی انی تعالی الله چې واړې پیغمبر ترپتا د ډیوټي ادا ذمہ داری بیان د دا هغه حکم د هغه آیته اجر علی لسانی رسول الله چې جاری کړی په لسان پیغمبر اسلامي قرآن نازل کړي دي وجو نصخ التلاوه والحکم جميعا دون الاخر دي ځنه اقسام پېښ کړي اهم کې تاسو وګورئ سپم شو ان ما يجوز نسخ او دلته وي وجوز نسخ وجواز دلیل مرې په خپل باندې ویل ویل دلته کې تاسو تمام مخکي حواله درکا چې جواز د دلیل تفصیل په اکسامو کې حکم دین پکې ذکر کړي او دا آیات تفصیل به ومراشه ور الله پرمای ما ننسخ من آیتین نو منسوخ من آیتین یو آیت کړه آیات مراد د آیات البازرالین یو بلی خبر ته اشاره شو چې صرف الفاظ المنسوخ کې د شی چې حکم یې برقرار وي لقد قسم والله چکه م کفاره ده ثلاثه من متتابعات ولیکن عبد الله بن اوسب صرف الفاظ منسوخ دي کنه او حکم نس شي برقرار دي نو کده ايات صرف الفاظ شي نگا داګه پر مثال شي صرف الفاظ منسوخ وي ما او حکم دې مراد شي صحیح شي مکمل حکم نو حکم پال الفاظ دې شي صحیح شي دوار دې شي شوبه دې نه راسته ما ننسخ من ايات انن سه هاي ايام کو دي ايات لرا به خیره منها نمونه براولو نه ته به خیره منها مون براولو بهتر بدینا بهتر درینا پس کې په منفعت کې یا په ثواب کې دوه خبري دینا به بهتري په سواب کې یا دینا به بهتري په اسانتیا کې د کله ګران او د بل ډیر اساني د هغه ثواب لکم او د دې ثواب بل ډیر سیوال کړه ایام به روزي مکه واجبې دغه ثواب کم او چې کله د رمضان روزي را لې زایی او مخ خبرم جانت اللہ آسان دا گرانو نو که دیش مخکی حکم آسان روستو گران مخکې گران رستو آسان. رستو آسان او د محکمی سواب کم او دو رستو نی سواب سوا لکدو رمضان روجی او مثلها یا تمثل دو دیبانی حکم راولو نو مثلیت که مراد داری چه سنگا اغا آسان دا زداء آسان آم. یا تمثل نمراد داری چې کم دا اغی سوابو آم. دا ام بدی سوابو دن تاکی البتا یا اشکال وازی چې د دې مطلب چې کوم د اغه ثوابونو اوم د دې ثواب دي نو بدلون ته یا مثلا چې کوم څنګ اغه اسانه نو دونه دا اسانه نو پادازي شوه حضرت الله نو اسان جواب خدای جل الله حکیم له موږ ته خبر نه بس زمونږه امتثال او عبدیت ته موږ غلامان یو کارونه نو نو کور خدای چې مخصوص ډیوټي موږ غلامان د الله تعالی بس الله یو دا کوي او دا کوي مونگا دا دا دا مکلف لیو چه پدی که او گوری چه دا وہ آغا یا عمر دی بس مونگا پداغی بانن مکلف یو چه بس تاسو تابیداری کروی حبر امزان تارا نو دی اشکال تا جواب نشتا زمونگو غلامی با او اتباع دا حبر امزان تارا او دا دا دا آسان جواب دے بس دکا جواب کافی دے حبر امزان تارا او یاداد دے او مسترحان مراد مصل پا سواب کے لئے او دواله اسانتي او پګرانچې کې پکه پرښتدا حکمت ته پکې ثواب خو دوالو یوم روي خو مخکې نه ګرانو او ځاسې چې اسان دي نو کې دشي پکې حکمت هجي علم تعلم ان الله علی کل شی انتدیر ته ته نشته چې الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت او د run کې او د دې تو می باندې کپې د د سهولت سره دي یا ته اعتبار د ثواب سره دي او یا ته اته بار د سره دی لکه دا دلته کې بیان ولې شي مور د د مصر لپاره دلیل شي اوس راځي سورته موږ دې بیان یې د اېدا سورته کې د شي چتي علاوه او حکم ضاله منسوخ شي لکه تاسو ومنه آیتونه مراد حکم والے حضرتان ده در شامل لیک لکه د سدير سورته او جزء او نبیل السلامت والسلام تراګل بیا د اېت علاوه منسوخ شوی دی سورته لندي او اېتون 3 منسوخ شوی دی داسې کې دی جميعا وجو او دان جائز دي نسو احد احدمه چي يو منسوخ شي نه بل لفظ منسوخ شي لکه متابعا کرات او حكمي باقي وي لکه شيخه تو شي هو حكمي باقي الفاز منسوخ دون الاثر او نبل او داسن کده شي چي لفظ حكمي منسوخ شي لفظ لنلكم دينكم ولدين نو سره غا غيابه تکسک بلا جزيبه قبليه بس دانيشته شي بس ارزه کې لي پقبل حكم باندې عمل کوي خبرم ځان یا نور آیات نشته نه دا سم کې د شي چې د آیات معنا خوري منسوخ شي صحیح شي لکه میراث دغه آیاتونه اراده دي منسوخ شې ودي نو الفاظ شته حکم منسوخ شوه دی دا سم کېږي نو درې واړه صورتونه دي اول منسوخ لغز منسوخ او صرف معنا منسوخ نو د رستني کې دو صورت رالی او صورت مخکې کراغه رستني کې درالو وایي د نصوحه دمه دون الاخر دا وقت سې دلیل دي دلیل بد ولا مستکل سي نه لازم ځنه مستکل شي یا معنا ځنه مستکل نظم سره مستقل, مستقل, مستقل احکامات متعلق دي او معنا سره مستکل احکامات متعلق نظم سره صحه قامت متعلق اقتصاد په ملایوی کنه ملایوی دا حیزه تشکل د نافیسی تشکوله ولا تشکول مساله سره متعلق ته کنه متعلق نو جنم مساله سره متعلق ته جنم متعلق صحیح شو او نور بلا خبرې دي د مزور سره کېدل دا سره متعلق دي دي نو څه نو لفظ سره بلا معنی متعلق تي. او معنی سره بلا معنی متعلق دی معنی سره احکامات متعلق کیلکه د واجب حکم بیان پکې وشي د حرمت بیان پکې وشي د کراهت بیان پکې وشي نو معنی سره ځان مستقلی احکامات دی لفس زر ځان مستقلی احکامات دی نو مثلا والا مقصود ندي اغال لا کله منسوخ کی یا هغه ټیمه پوری مقصودو نه یې پوری به یا معنی سره د احکامات دی حکم یو معنی تر ټیمه پوری صحیح بیا هغه مقصود منسوخ کېدل ورځو په دې قدمه نه الله تعالی هغه منسوخ مستقل دی دغه سره مستقله قمت لہذا یا حکم چې ذکر کېني مقصود دی نو لفظ دوي چې لکه حکم ته زياته نه منسوخ ماشي معنی په لزروت ستاب برکراري یا معنی ضرورت نشته نه معنی به شي او لپس په قران کې برکراري سواب ثواب به پیلاوي دلیل لذا دوالا چې دواله سره مستقله احکام متعلق دي دواله د دو دې احتمال لري چې دا د تر دې یو مده ترشې ترغه پوری دی وی او درسته دي نه دي لانا لمزم زقدر تر د نظم حکمين د حکم ملي جواز الصلاتيه او جواز د صلات دی وما ما او د حکم دی هو قائم دا دا واحد من بمانه چې متالق دي د بمانه سیته دي معنی د سګه وجوب او حرمت ته دی او کل واحد منهما هر واحد د دواله حکمين نه مقصود بنسبه هېږي دوار المستكيل المكاسب دوار حكم مقصود دو نفحت ملا بيان المدة ندوار احتمال دو بيان دو مدت دو الوقت دو وقت وزيادة دو على الناس نصنا اننا خلاف الشعبية زيادة على الناس دو چې دا نس صدا کنه دا یو ځندې اختلافي مسله ده پر یو نس باندې غیر مستقلی طور یو کېت سی واکول هغه اټیکا کی خبره ده مخکتی را شو چې پر نس باندې مستقلی آیات د پاسراشي مستقلی عبارت راشي نو هغه د نس خول کیږي دای کې دا, دا اختلاف نشته خو دې کې چې یو کېت په صرف سی واکلی شي نو دا نس خدا او کنه نس را نه دا جمهور مسلک د چې دا نس خلا غیر مستقل کې چې سووا شي نو دا نسخ او دو مسلب پهکې ا دا دی چې د امام مسک رحمت چې دا ننسخ نه ده حرم رام ایما شرحال یو کې د غیر وادون د غیرره مستقللی باارت دا نسخه ده د دیته او پیانوي او دو مسک پهکې دا دی چېقدم مفوم مخالفت یو د مفوم منتو کې د هغې مطلب چیري نو دغه نسخه دغه نوې دي ته بیان وي او کوم مفهم مخالف ختمه نو دغه دغه بیان نسخه وي ابلم زه درازم نو رم پکې مصالک تقریبا دلته کې ستو د هاشک شپ مصالک بیان کړي همتنواله چې لري نو د ته ضرورت نشتا رات رات چې کوم مصالک نو هغه دوی چې کېدو وغور زیاتیدل زمون بنس باندې او د جبور بنس باندې نسخه ده د امام شابي رحمه باندې د بیان ده او نسخه ده ده متن کې د کټ رزه او دلیل زمند په اړه ذکر کړی هغه په شل لانه بزيادته يسير اصل المشروع بعض الحق و مال الباذ حكم الموجود بما يجب حق الله تعالی لانه لايق بلوا سبب التجزي حتى ان المزاهر سر د مثال د دوه خبرو را بیا بیان کوه تاسو مثال هم پیش کړئ په لکه کوم زیادت ده ته یو څه کنه زیادت بعض المشروع ورزیدو کم زیادت تکی نبازن مشروع اگرزی داغا لکا مثلتا مثلا مسلم مثلن دی پیشکی داغی مثال اگر آوالین لکا اللہ تعالی قرآن کی پرمائی چی فقر و ما تسر من القرآن تاسو اولیل قرآن ندا امر دی دی دی پرد اوجود دیلون پرز پتا اولیل گیر چی فرز چی دی اغامت لکی قرآن وسکه <سؤال> سورۃ <سؤال> کټ په 114 سورتوونو کې اړ یو سورته او چې تاسو ته اګه کې د فاتحه سیوا کوي پکره او ما تیسره مل قران نه دوجید د حدیث نه بالفاتحه فاتحه کې سیوا کو نو نور سورتوونو دی او که فرض دی فاتحه او ګرځوله لا صلاه الا بپته د کتاب ولا مساله تجورط نو آیات مطلق اړ کې په 114 سورتوونو کې اړ یو جتالست نو ستاسو کې دوه او چې ته کې د فاتحه ور سره سیوا کوي پکره او ما د اوجب او د فرضیت سره فاطه حوار سیوا کړی فاتهین بغیر مزدکی مل لحاظ دا تابع مشروب حکم مکی مطلق المشروع المشروع او په ټول صورته شامل او بغیر د فاتهینا نزیکی پرزیت تا صرف فاته در نه بعض مشروب ش کنا اصل مشروب بعض مشروب برزید بعض حق او یا ولي تو او په ټول صورته شامل او دسی او چې ټپ کې د طهرات سیوا کې ولي تو په بیت العتیسره متوزعين سیوا کې دوا پالا او د 10 والا دوا په فوځه د بل او نشو marked حکم دا چې ستاسو په وړو صورتونه کې کیږي کی اگر چې یو کې دم راځي او د کی یو تن الله له اوس حق اصل حق څنګه اصل مشروع بعض مشروع ګرځي لہذا دی سر سنه حکم هغه کیږي پای کې نقصان لازم او بیا به ورته بیان کیو مال الباس كل حکم موجود فات نشو زکه د الله حکم تجزیم قبل نسو احکام ختم شو او صح حکم نسو لکه دغه غیره 13 ل مثال در درکئ چې دغه حکم د الله حکم تجزیمه قبلین د الله حکم تجزیمه قبلین مطلب دا دی چې صح احکام مش... د زیادت سره صح حکم مشروع شو او صح حکم باقی 14 سم منصوب شو او صح باقی باقی شو ځکه د الله حکم په مزنه مې زينه شي لکه مثلت مثلا انسان د مظاهر د او روجي نس دي دومېشه یو مې فرهي روجي ونسلي مې بیمار شو نو د دې يوم مش په ځبه باندې دوش مسكين وروټه ګنده کړه فرقې نګي مراقب وکړه اورن جهاندرا دا کړه اوسه نګي له ځانه اوله دا زیادت شو دا اگر چې د په یو حکم معامل نو پورا خوکم دی پورو حکم خودک کو چې د پورو دومې شروع ویسی او پورو حکم دا اډانک د په کې تجزیر وستا نو باز مشروح وګرځي حضرت عمران لہذا په زیادت سره حکم بازي مشروع ګرځي لہذا چې بازي مشروع ګرځي نیمګړی ورځي او نیمګړی حکم اغا صحیح نه دي زیادت په کتاب الله باندې صحیح نه دي په دې سره حکم نیمګړی کیږي لکه څنګه چې دا مشروع د قرن درم استروجي دی تا یو نسله دی او په زروجیو مزنه ده تاسو بازي مشروع باندې عمل او دا الله حکم نیمګړتیا نه قبلې زیادت په کتاب الله باندې د دې وجه نشي ناجائز دي وکړه وزیادت علی النفس یات نسبه الى نسخه تنزه من معناه فی خلال دم شطره عبد الله لان بزياده ياسر ذك بزياده سر یسر اصل المشروع غیر زی اصل المشروع اصل المراد فتشابه زیادت كل شيء بقم حکم لگر تواب بانده او ده زیادت اصل المشروع المراد مثلا تواب شو غیر دا تواب بعض الحقی بعض حق غیر زی بعض متوازین کی دی سوا کو نوعیا و شکلی ته ابصون جکم عرب بلا دغه سره غوته درست او پر زیاده کېدل ومال للبعض حکم الوجود او بعضی حکم چې تا موجود کونه غیری د پر حکم د وجود نګرزی د نشو ولجدا حکم تا پورو کو پم تا احکام تو یجب حق لله چه واجب شوی د حق د الله د پر زکنه غیری د حکم نشو لګول چې تا حکم موجود کولې لانه لانه زک حق الله تلج لا یک بل الوصف بالتجازی اغه حکم د تجازی او د نیمګړتیا نه لکه نسال پسکی حتیانا المظاهر مثلا مظاہر شو یکینا ازا رسل واجینه چی دیم مریض شو بعد ما سامد چی و میں شروع یہ نیسل لیدی نو پاعت آما دمیاش پا مقابل که تعام ورکس سلاسینی مسکینی دیر شو مسکینی نو لم یہ جوز خدا جائز نلی ولی تجذیر آلگانا فکانت زیادت و شد زیادت نسخا دا نسخ شو من حیث المانا پا اعتبار دا سرہ دا معنی سرہ دا, نسخن دا نسخن نو نسخہ لمن پرز باندي بیا دا جایز حدا یاد ساته خو نسخا چپا دا ايت په ايت سره دا نسخہ زمون پرز باندې او دا جائز حدا خو چې دا اياتو هرر سره ياد ايت وي په بدر یا يک متواتر سره او که او احاد سره نو لهذا غيباندي زيازه نه دي نه دي وي ولهاذا لم يجول العلماء اونا چې دا نسخہ دا او نسخہ د کتيبه کتيبه کاردا ولذا لم يجل العلماء ان لگرزله علماء زمغه قراءه الفاتح ركنا في الصلاه قراءه فاتحه ركن في الصلاه كي په خبره واحد سره لانه زياده و نسخ دا ور سره و دا زيادت او نسخ ده پس باندې نو ده او واحد سره نه و ابو او دي انکار کړي و ابو او ځکه قرآن کې صرف جلد راغلي او حديث کې واسره صحابه واحد کې واسره راغلي جلد او څنګه الفاظ دي چې یو قال سو تغریب عن من ولا الفاظ دي وتاریب عن من چې یو قال څه شي چې لا وطن کولې نو چیرته پکې داریب وامن د تورې حد سیوا کې د تورې حد پکې سیوا کې نو دا زیادت شپ کتاب الله باندې په خبر واحد باندې او دا زیادت د کې د غیر مستقل د نسخه ده او رمزه الله سشي النسخه او النسخه د کثری په واحد سره نشي کول او ابو انکار کړي زیادت النفي د زیادت د نفي بطور حد په تور سیاسي کول شوکه زنه نسبري کی جلاوتنه کی ریسینل بکري په زینالو بکل کی و زیادت الطهاره په ادي انکار کړي انکار کړي زیادت الطهاره د زیادت تحارت شرط ان چې دا په تور شرط وګرځي په طواف زیارت په طواف زیارت ځکه ان نس مطلق ته ولې په ويل به تل آتی فید كل واحد منهما نامت لغت و زیادت الطهارت شرطا فی التوابع زیادت د طهارت چې لا شرط ګرځی په توابع کې او دی انکار کړل د زیادت د صفت د ایمان پر کبیدو کفاره کې په هر واحد یا په کیسه الکا پس زیادت د ایمان په رکابې د کفاره د سکه د چه من اوسه ماته تئمون اهلیکم او کسو دم وتحریر رقبه دا سره برقبه اذكر ان زهار کتیشتم ستاره کی بیان دنه انت قم تحریر رقبه مومن کی دشتا فقاری د قتل <سؤال> کی البتدی یمین کی دشتا نیمه مشطر رحمت علی ود طول یوجنس ته لہذا د مومن کی دشته قتل کی لہذا پو زهار او یمین کی بند مومن کی دغه نه دی وای چه دا زیادت نمزم علماء انکار کړي بل کیاس زکات سوویل دي پکیا سره نسخه ناجائز ده هوراځه انته له مخکې دا مسله اصولی طور ته راشو او دین دین دا بازیک اخبار او احادث معلوميږي چې نبي عليه صلوات وسلام ته یو صحابي راغی جو صحابي وتا راغی وته په ما باندې کفاره ده یو وینځه راوستان هغه وینځه راوستان نبي عليه صلوات وسلام داګه امتحان اللهسته صحیح شو چې امتحانه په ایمان سره vasta مؤمنانو نبي عليه صلوات دا آزاده سایشن نو سا امامي شطيب رحمت الله پرمایي ک چرې بل فرض زو کاټره ازادو جواز نه نبی اسلام باندې ایمان امتحانات را رستل مچ کله دی ایمان امتحان را واستنه پته ولګید چې ایمان شرف دی نو د حدیث د وجنات بیا دی په کفاره د یمین او د زهار کې کېد ایمان لګای نو مو وتاي ټیک ته لاغول بجایز یو قضات واحد نه ینه خبره مشهوره یا متواتره نو تا نسخ دا او نسخه په متواتره په مشهور سره جایز ده او خبره واحد سره جایزه نه ده لہذا نسخه په خبره واحد کې لہذا دین علما انکار کوي او انکار کړي دي د ثبوت د ایمان پر کدي د کفاری کې په خبره واحد سره او دا کارونه کوي ال کیاس یا په کیاس سره لکه څنګه چې موږ شپږه دال